Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves-salatu ves-selamu ala eştir-efil enbiya ve'l-seyyidin müsellin ebbar. Rabbishrah li sadri ve yessir li amri ve hulul min lisani yafqahu qawli. Qul huwallahu ehad. Allah tekdir, şeriksizliğine doğru, nə doğulub, onun heç bir payı, bərabəri və bənzəri yoxdur. Həmd olsun Allah'a ki o Allah hər şeye əvəz edir, amma hər şeyi ona əvaz Həm də olsun Allahə Allah imkansız şeyləri mümkün edir və həm də olsun Allahə ki, onun təzinəsində yoxdur, bir şey yoxdur. Və salat və səlam olsun, Allahın seyirini Peyğəmbəri olan Muhammed s.ə.və qiyamata qədər onun yoluna gedənlərin üzərlə. Müslüman qardaşlar, günən oruclarına qəribəzə söhbətlə etmişdik və bündür söhbətləri İnşallah, davam etdirəcəyik. Birinci oruc nədir? Oruc, orucu batılı edən Allah rızası üçün fəcr doğandan, yəni fəcr nəmazının vaxtı girənlər günəş batana qədər bu şeylərdən imtina etməkdir. Və Ramazan ayı nə ilə bilinir, nə ilə insana vacib olur? Ən birinci alimlər yətirir ki, tezayüb görməklə, Əgər tez ayı görmək mümkün olmazsa Peyğəmbər s.ə.v. necək həstə buyurur? Şaban ayını 30 günəcə tamamlayın. Və lec nəticdə eməyə belə bir sual qoyulur ki, əgər mənim dövlətində aya baxın da hapsa, amma mən Səudiyyənin aya baxınmasına daha çox bilənirəm. Onların elə bir aya baxınması mənim nəzrində daha sağlamdır. Bu suala belə cələlik verilir ki, Oruz olan insanlarla bərabər oruç tutun və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmi bu hədsin dələ getirilər. Oruc, insanların oruç tutduğu gündür. İftar da insanların iftar tutduğu gündür. Yəni, insanlarla bərabər oruç tutun, insanlarla bərabər iftar edin və insanlarla bərabər Bayramı keçirin. Hədisi Əbudav qıravayt eləyib. Tətə var, kitabı 137-ci səyifə. Sonra gəlir, oruc kimlərə vacibdir? Orucun vacib olması üçün şəhətlərdən ən birinci müsəlman olmaq lazımdır. İkincisi, ağın olmalıdır, yəni dəli oruc vacib deyil, fərz eyil. Sonra gəlir, insan həddü bulğa çatmalıdır, uşağa oruc vacib deyil. Sonra gəlir, insan gücü çatan olmalıdır, qadir olmalıdır. Əgər xəstə olarsa və yaxud buna bənzəri bəzi səbəblər olarsa, inşallah döxünəcək bu kimsələrə oruc vacib deyil. Ümumiyyətlə, insan orucu haçam qəzadır. Əgər insan səfərdədsə və yaxud xəstədirsə və yaxud qadınlarla əlaqəli hez, ifas kimi xəstəliklər varsa, Belə bir vəziyyətdə qadın orucu qəza edir və nə vaxt həm qəza edir, həm də kəffara verir əgər orucu bu Ramazanın orucu gələn Ramazana qədər tutmazsıq. Belə bir vəziyyətdə o insan, o xəstə həm elə bir ki, orucun qəzasını tutmalıdır, həm də kəffara verməlidir. Və hamilə və süt verən qadınlara isə bu qadınlar Tək tutmadıqları günlərə qədər tək kəffarə verilir. Bəziləri elə bilir ki, kəffarə ilə kifayət dəmək olar. Kəffarə o xəstəliklərə aiddir ki, o xəstəliklər sağalmayan xəstəliklərdir. Məsələn, insanda yüksək şeker var, ac qala bilmir. Və yaxud çox-naxt yaşlı insanlarda belə hal olur və o insanlar heç var oruç tuta bilmir. Və bu insanlar hər günə bir miskini yezdirməlidir, yəni tutmadığı oruca görə Bu insan verir. Amma sağlan xəstəri isə, sağlanmaqda ümid olunan xəstəri isə və yaxud da insandı zərurə olaraq müalicəsi Ramazan ayına düşür. Yəni, müalicəni saxlama olunması və yaxud da saxlanan xəsətləri bu insanın boyunda qəza durur. Aydın qərbaşlar, bu insanın boyunda qəza durur. Və dedik ki, kəfkarı da ancaq xroniki xəstəliklərə və yaxud da yaşlılara və yaxud buna qiyyət sorunan insanlara artıq. O ki, qalda hamilə və yaxud süt verən qadın. Bu qadınlar il ərzində şəhət deyil ki, dağda dağ tutsunlar. Hər aya, məsələn, iki gün salsalar və yaxud üç gün salsalar bir il ərzində Allahın izni inşallah Ramazanı tutmuş olarlar. Yani. Sonra, beşinci şəhət müqim olmaq, yəni səhərdə olmamaq, yaşadığın yerdə qalmaq. Səhərdə olan insanın orucu acı deyil, Və altıncı şəhətdə qadınlarla əlaqəlidir, heyc və nifas vaxtı, qadına oruc tərzəyir. <gülüyor> və əgər qadın ənədikə Ramazan ayında oruc tutar, haradasa iftara 5 dəqiqə və yaxud 10 dəqiqə qalmış qadın heyc olarsa, bu qadının da orucu bozulur və bunun yerinə tezdən oruc tutmaq lazımdır. Yəni bu oruc sayılır. Sonra... Oruç pozar ağırlıqdan ən birincisi cimadır. Cimanın cimanı kəffarəsi Peyğəmbər sallallahu alayhi ve bir buyurdu: "Əgər mir qozad etsən, əgər bacarmırsa 60 gün oruc tut, əgər onu da bacarmırsa 60 miskin yedizdirsən." Ya bu halda bəxdər elə boşa düşür ki, hədis sənə ixtiyar verir. Hə, yəni hansını istesor seçə bilərsən hansını istesor seçə bilərsən deyil burada, burada əgər bacarmasan bu neylə əgər bacarmasan bu neylə ona görə demək olar ki bu məsələsi indi yoxdur elə bir şey olsa altın gün dalbada ara vermədən məsələn üç gün hündüzdən üç gün sonra taram üç gün bir aydan, beş günə, bir aydan necə ki Ramazanda tutursan dalbadan xasitə vermədən eləcə iki ay dalbadan Bu əməlin kəffarəsi var. Sonra alimlər gətirir ki, əgər insanlar cümal xaricində məni ixraç olarsa, bunun hökmü, bunun kəffarəsi, cümalın kəffarəsi nədiyəsi olur mu, olur mu? Məsələn, insan ola bilsin, nəsə düşünsün? Ola bilsin, nəsə düşünsün? Və yaxud başqa bir amillərlə insanla belə bir şey ola bilər. Əgər belə bir şey olsa, bu insan Bu insana cümanın kəfərisi qiyas olunmur, sadəcə və sadəcə elə bir o günün qəzasını tutur. Və əgər insan yüxuda yatarsa, ixtilam olarsa, özündən asılı olmadığı halda belə düşürlarsa və bu alimlər arasında ittifakdır ki, insanın orucunu heç bozmur. Belə bir şey insanın orucunu demiyorlar ki, heç bozulur. Sonra gəlir orucu kozan hən böyük amillərdən biri də yemək, içmək, yemək içmək orucu bozurmur. Yemək-içmək orucu bozuq və həmçinin yemək-içməyə alimlər qiyas edib yemək-içmək mənasını daşıyan iğnələr və yaxud vitaminlər və yaxud sistemlər. Amma ağrı-kəsici olsa və yaxud hansı xəstəri ilə əlaqədər antifiyot vurulsa insana bu iğnələr orucu bozuq. Sonra damcılar varisində qulağa və gözə tökülən damcılar alimlər arasında ittifad ki, insanın orucunu bozuq. Hətta o dərmanın tamını insan öz boğazında hissəyirəsə belə. İxtilaf eləyirlə burun damcılarında və burun damcıları da əhsəl odur ki, çəkinsin yaxşıdır. Çünki yemək, içmək hükmü daşınmayan bir damcıdır. Amma yenə də görsən ki, mədənin birbaşı əlaqəsi olduğu üçün burunun o məsələdən çəkinmək ələhsəlidir. Ələhsəl odur ki, o işdən çəkinsin və yaxud kimsə müəyyən ağrı kəsicini, tablet qana, su içmədən birbaşa ağzını atıb uqsa, yəni da alimlər icazə verilir, çünki birbaşa mədənin əlaqəli olan məsələdir. Sonra gəlir orucu pozanan böyük biri qan aldırma adı. Peyğəmbər s.a. bir hədisa buyurur ki Aftar al-Həcim vəli məhkul qan aldıran və qan alan qan alanın orucu konsulur. Bu, başqa bir hədistdə ravi gətirir ki İstəcə, mən nəbiya s.ə.v. Peyğəmbər s.ə.v. Oruclu-oruclu qan aldırdı. Və bu iki bir, -bir nəzid olan rəvayəti cəm edəndə ya alimlər gətirir ki, ya bu xasdır, ya da nasıqdır. Yəni, ya bu Peyğəmbər s.ə.v. xasdır, ya da nasıqdır. Ona görə ehtiyat bəbundan oruclu-oruclu qan aldırmada çəkinmək lazımdır. Amma o ki qaldı, o ki qaldı, məsələn, insanın barmağı qanlayarsa, və yaxud dişi qan yarsa, və yaxud insanın üzündə yəni, trişik varsa, çıxıbsa, məsələn, qan çıxıbsa və belə belə şeylər, xudda şeylər, alınlar arasında ittifakən orucu kozmur. Amma yenə də oruclu-oruclu belə şeylərdən çəkinmək mədir daha əfsən. Xüsusən, məsələn, diş çəkdirmək vaxtı insan ehtimalı var ki, ağzına, o ağzına qan gedər. Sonra gəlir üsma, Əgər qısmaq da insandan iradə ilə olarsa, isteyilə olarsa, orucu pozulur. Əgər qeyri-ixtiyarı olarsa, bu insanın orucu pozulur. Sonra burada məsələlər var. E, hər bir müsəlmanın orucudan insanın buna tüqqət yetirməsi vacibdir. Əgər insanın orucu pozularsa, orucu pozulduqdan sonra iftara qədər qalan vaxtı bir insanı yiyə bilər, içə bilər. Yiyə bilərmi? Yiyib içə bilərmi? Cevab, aminlər yetirir ki, əgər caiz olan aminlərlə insan orucun pozubsa, xəstərsə və yaxud səfərdərsə, bu insan yib içə bilər. Amma, yəni də ehtiyyat babından insanların içərisində yib içməməsi məsləhədir. Çünki insanlar yaradırış baxımından pislən eləməyə, dedikodu yaymağa lazım olduqlarından daha çox hazırdırlar. Necə ki, sərəflərdən biri yetirir. Yaxşı xəbərlərin yürüməyə ayarları yoxdur. Pis xəbərlərin, dedikoduların isə bir uçmaq qanaqları var. Ona görə bu qaxını bağlamaq üçün sələflər buyurur ki, kim Allaha və axirət gününə inanırsa, böhtan, iyi gələn yerlərə yaxınlaşmasa. Ona görə belə bir şey də olarsa, xüsusən əgər insandan, məsələn, səhqqal varsa və yaxud başı bir dadıysa, şəriyi bir səbəbdən orucunu, şəriyi bir üzrlə orucunu açıqsa, yaxşıdır ki, insanların onu göstərməsin. Çünki kənardan baxan insan bilmir, sənin üzrün var ya, yoxdur. Və gətirinlər, əgər insan üzr olmadan orucunu pozubsa, məsələn, nəfsinə qalib gələ bilməyib, yiyib, içib, yaxşı sigara çəkib, bu insanın orucunu pozduğundan sonra yiyemək, içməyə haqqı yoxdur. Orucunu pozduğuna görə bu insan günah daşıyır, Və orucunun qəzasını eləməlidir və iftira qədər də, əgər yiyib içərsə, orucu pozunun xaricində o insana Ramazan ayına hörməsizliyi elədiyi üçün yenə, yenə günah yazılır. Amma bu insan bu əməli axıq aydın cəmatın içərsində eləyərsə, içərsində, artıq insana elə bil ki, daha başqa bir qadağan olunmuş, yəni nəhyin altına girib. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur Qüllü ümmətin Muafə illə mücəhirin Hər bir ümmətinin Hər kəs bağışlanasaq Ancaq və ancaq Cünahları açıq aşkar Edən kimsələrdən başqa Sonra Burada gətirir Əgər kimin Ramazandan qəzası qalarsa Və də dünyasını dəyişərsə O insanın Qəzası tutulur və tutulmur. Cavab, əgər o insan səhlənkarlıq eləmiyibsə, onun qəzası tutulmur. Məsələn, qadındır. Təx, süd əmzidilmə və ya qamilə ilə oruç tutmuyur. Dünyasını deyək ki, ona qəza tutulur və qəza tutulmur. Qəza kimi tutulub? O insan ki, həqiqətən şəri üzr səbəbi ilə Ramazanı qəzaya salıb, amma səhlənkarlıq eləyə tutuq. O, buna əsasında Peyğəmbər sallallahu aleyhücəm bir rəstə buyurur. Məmməd aleyhü siyyəm fəliyyətun qəliyyəhu Əgər kimdir boymunda oruc olduğu halda ölərsə, onun vəlisi onun yerinə oruç tüsü. Və həmçin, bu hədisə də aiddir nəzir olan oruclar. Çöv ki, nəzir oruclar da vacib orucların həkünə daxidir. Sonra və mühür biri də çox vaxt sual verilir. Üsul və yaxud dəstəmaz orucda heç bir şərt sayılır. Əgər birdən insan hətta yatmasa belə, yatıb qalmasa belə, aylı iftara 10 deyirə qalıb və borunda üsul var. Bu insan əgər ki, üsul alsa, heç bir şey yiyə bilmək. Bu insan olar ki, iftarı yesin, və namazın vaxtı qirəndən sonra düşülasın olar. Çünki oruc tutmaq üçün qusul ya canabətdən təharət şəx deyil. <coughs> sonra alimlər gətirir ki, kim orucu pozan amillərdən unudaraq və yaxud məcbur olunaraq və yaxud oruc məsələləri ilə əlaqədər istər e, Zamanında, vaxtında ya gec-tez açılmasında istərsə orucun hökmü ilə əlaqəli məsələlərdə cahilliyidən xata edərsə, onun orucu pozulmur. Və ümumi aynəyə istilad edərək, Allah s.ə.v. buyurur ki, Rabbən ələ tuaxizlə, innəsinə vaxt ələ, ey Rabbimiz, biz unutduğumuz və xata etdiyimiz zaman bizi bağışlar. Amma xüsusi dəllərə gəlb deysə, Unutara orucunu yiyib içən insan barəsində Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam buyurur ki: "Mən əkləmə və içməyən nasiyan, fəli yitim savmuhu, fə in əqalahu Allahu sata." Çünki orucunu yiyib içərsə, orucunu tamamlasın, çünki onu yedizdirən və içizdirən onun Rəbbidir. Məcbur edilərək bir insan orucunu açarsa, ona görə Allah Subhanahu və Ələ quran buyurur: illa man ukfiha və qalbi iman elajbur edilib də ancaq qalbi imanla dolu olan kimsələr istisnadır. Və bir hədisdə də Peygəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur: "İnəllahu səja və zəl ümməti al-xata və nisyān üməstufə alayh." Peygəmbər sallallahu əleyhi buyurur ki, Allah Subhanahu bu əllətdə unutqanlığı, xatanı və məcbur olunduları zaman etdikləri günahları qaldırıb, bağışlayıb. <coughs> Həmçinin bu hədisi əsasının alimləriyir ki, əgər e, qadını kişisi cəmaya məşbur edərsə və qadın başqa bir yol tapmazsa, qadının orucu pozulmur. Qadın orucuna qalam edir. Və orucun zaman baxınından və hükum baxınından cahilliyinə dəril gəlir. Dəril dərsə, yəni cahilliyin orucu pozmadığından Dənli isə Adi ibn-i Hatim sahabələrdən və Peyğəmbər qorunlar isə və bu qanlarında Kötülü səhər ipi asır və öz aləmində iplər bir-birindən seçilənə qədər yer və o ayəni səhv başa düşür, yəni ağ iq, id, qara iqdən seçilənə qədər və yer içir və Peyğəmbər s.ə.vəmə gəlir ki, ya Rasulullah, belə elədim, Peyğəmbər s.ə.vəmə o insana qəzanı əmr eləmir. Yəni insan birdən cahililik orucun hökmlərində bilməsə, nəsə eləsə, bilməməzliyi ilə elədiyinə görə onun orucu pozulmur. Və həmçinin vaxtla əlaqəli məsələlərdə Əsmaətəy Allah (c.c.) buyurur ki: "Biz peyğəmbər sallallahu əleyhi və zamanında hava bulud idi və elə ki çaşıb orucu tez açdı. Və buludlar bir az aralana söy gördük ki günəş yerə batır." və biz həmin günün orijinliyi qəza eləmədikdir. Qəzasını Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bizə əmr elədi. Və ibn Teymiyyədə bu buyurur ki, həqiqətən elə bir ki, bu məsələdə cahillik üzr olduğu üçün Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qəzanı bizə əmr eləməyib. Və həmçinin belə bir hadisə Ömər ibn Xattabın radiyallahu anhının zamanında da olur və Ömər ibn Xattab da qəza eləmir. Və soruşulduğunda buyurur ki, biz bilərəkdən qına işləmədik ki, onun qəzasını da yedin etdirək. Və incə bir məsələ də var, məsələyə diqqət yetirmək lazımdır. Əgər bir insan nafilə niyyəti ilə oruç tutarsa, yəni günün nafilə niyyətindən başlayır, sonradan ona bəyən olar ki, bugün Ramazanın günüdür. Bu insan niyyətini çevirib, yəni nafilədən fərzə düşə bilərmi? Və yaxud, məsələn, bilmir səbək orucdur. Bir qoy tutum. Olar, nafilə olar, olmaz da fərz olar. Yəni, belə bir niyyətdən tutulan oruc qəbul deyil. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. buyuruyor ki, in nəməl əməli bir Məsələn, əməllər niyyətlərə baxdır. Bu, insanın Ramazan üçün, fərzi üçün niyyəti yoxudur, nafilə üçün niyyəti var idi. Ram Bu il elə bir ki, e, birinci günlər başlar. Yəni, bu fitfanı zikriləmək də əsəsmək sədə modifi olabilsin. Kimdəsə belə bir şey olursa, o günü qəzası olunmalıdır. Ve sallallahu aleyhi və sallallahu və sahbihi və sallam.